בעזרת השם יתברך, ספר לקוטי תפילות, תפילה ז', מיוסד על תורה ז' ולקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתרחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותתע אמונתך בלבנו, ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים באמונה שלמה. ותהיה אמונה זכה ונכונה, צחה ונקייה, בלי שום פגם ובלי שום בלבול בעולם חס ושלום כלל. ונזכה ברחמך רבים שתהיה אמונתך חזקה כל כך, כאילו, כאילו אנו רואים בעינינו אלוהותך והשגחתך וכבודך אשר מלא כל העולם. ונהיה דבקים בך תמיד באמת ובתמימות ובדעה נכונה ומיושבת, בלי שום תערובת פסולת כלל. כי אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וחברותיך. וגילית אלוהותך <עודך> ומלכותך אלינו, כי הוצאתנו ממצרים ופדיתנו מתוקף גלותם, מתוך כור הברזל מעמקי הקליפות. והוצאת <מגלית> אותנו מנון שערי טומאה, והכנסת אותנו בנון שערי קדושה. ועשית ניסים ונפלאות במצרים ועל ים סוף, ושיברת והכנעת כל אלי למצרים. ושידדת המערכות, ושינית הטבע, ועקרת וביטלת כל מיני כפירות, וכל מיני אמונות כוזביות של פרעה ומצרים, שרצו שישתקעו בני ישראל ביניהם חס ושלום. שיתגברו על ישראל חס ושלום במיני כפירות ואמונות כוזביות שלהם. אשר זה היה תוקף גלותם. ואתה ברחמך הרבים לא עזבת אותנו ביניהם, ומיירת להוציא אותנו מתוכם, והכנעת ושיברת ועקרת כל מיני כפירות שלהם על ידי הניסים והמופתים הגדולים והנוראים שעשית בהם. וגילית אלוהותך ועדנותך לכל באי עולם. ומאז נדבקו ישראל בך לעולם, והאמינו בה' ובמשה עבדו. כן ברחמך רבים תזכנו להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים תמיד באמונה שלמה וחזקה ונכונה. וכאשר אתה אלוהים אמת כן יזכה להאמין בך באמת עד שנזכה להרגיש שלאורתך עלינו ונהיה דבקים בך תמיד ולא ניפרד ממך לעולם אפילו כרגע קלה. יהיה לנו בושה ופחד ואימה ויראה ממך תמיד בכל עת ובכל רגע ובלעדיך לא נרים את ידינו ואת רגלינו לעשות שום עובדה בעולם. ובכל עסקנו ועשייתנו, אפילו בעבודות חיצוניות שמכילה ושתייה וכיוצא בהם, בכולם נהיה דבקים בך תמיד, וכולם יהיו לשמך ולעבודתך באמת. ולא נשכח אותך לעולם, בשוכבנו ובקומנו, בשבטנו, בביתנו ובלכתנו בדרך. בדיבורנו ובשתיקותנו, בעמידתנו ובישיבתנו. בין בעוסקנו בתורה ומצוות, ובין בעוסקנו בדרך ארץ, וכולם נהיה דבקים בך ולא נשכח אותך לעולם. תחזרני לקיים באמת מקרא שכתוב, שיוויתי ה' לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות, ונזכה להרגיש אלוהותך עלינו תמיד, כי מלוא כל הארץ כבודך, ומלכותך בכל משלה, כמו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה', הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. מלא רחמים חפץ להיטיב, אשר בשביל זה לבד בראת עולמך, את השמיים ואת הארץ וכל צבאם וכל העולמות עליונים ותחתונים, אלפי אלפים וריבי רבבות עד אין שיעור ומספר, כדי לגלות אלוהותך בעולם, כדי שנזכה ברחמך להכיר אותך בעולם השפל הזה, כי אתה טוב ומטיב לכל. ורצית לטיב מטובך לנו, להראות לנו רחמנותך וחנינותיך, על כן בראת עולמך ברצונך הטוב, כדי שנזכה לידע ולהכיר אותך ולחזות בנועם זיווך, אשר זאת היא הטובה הגדולה שבכל הטובות, טובות האמיתיות והנצחיות, ואין שום טובה אחרת בעולם כלל. וכל הטובות וכל הניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועימנו, ואשר אתה עושה אתה עימנו בכל יום ובכל שעה, כולם הם רק בשביל תכלית הטוב כדי שנזכה לידה ממך, אשר זאת היא התכלית של כל הטובות שבעולם. על כן רחם עלינו אדון קול ותקבע אמונתך בלבנו לעולם ועד, ושבענו מטוביך ותזכנו לחזות בנועם זיווח. ותעזור לנו ברחמיך להתפלל לפניך תפילותינו בכל לב הנפש, עד שיהיה לנו כוח על ידי תפילותינו לשנות הטבע ולעשות ניסים ומופתים בעולם. ותשמע תפילותינו תמיד. ותזכנו לבוא לארץ ישראל, הארץ אשר בחרת בה מכל הארצות, ונתת אותה לישראל לעולם. ומיום אשר סרנו מאחריך ופגמנו באמונתך הקדושה, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, עד אשר ערך עלינו הגלות. על כן חוס וחמול נעלינו, וזכינו ברחמך רבים להכניע ולשבר ולבטל כל מיני כפירות ובלבולים, שלא יעלו בלבנו ובלב כל עמך ישראל לעולם. ונזכה להאמין בניסיך הקדושים, אשר אתה עושה בכל דור ודור מעולם, ואשר אתה עושה עמנו עדיין בכל יום ובכל שעה. ולא נכסה שום נס בדרך הטבע, חס ושלום. רק נדע ונאמין שהכל מידך לבד על ידי השגחתך, אשר אתה משגיח תמיד בהשגחה פרטיות על כל דבר שבעולם. ונזכה להאמין בך ובצדיקי האמת תמיד, ועל ידי זה נזכה לבוא לארץ ישראל חיש קל מהרה, ותמהר ותחיש לגאולנו גאולה שלמה, ותביא לנו את משיח צדקנו. ריבונו של עולם, אדוני אלוהים, אמת אשר נתת בנו בכל דור ודור צדיקי אמת. הושיענו ורחמנו ורחמך הרבים, וזכאנו להתקרב לצדיקי אמת, לקבל מהם עצות אמיתיות. ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל, רק נזכה לאילך בדרך עצתם האמיתיות. ותרחם עלינו ותציל אותנו ואת כל חברתנו, ואת כל עמך בית ישראל מעצת רשעים. שמצא את הנחש הקדמוני. ולא נטה אוזן לדבריהם כלל, ולא נובע ולא נשמע להם, ולא יכנסו דבריהם ועצתם בלבנו כלל. ותבדילנו מן הטועים, ולא יהיה להם שום כוח להטעות אותנו חס לשלום בעצות רעות שלהם, ולא תעשינה ידיהם תושייה. והצילנו ברחמך רבים מכל מיני שקר וטעות שבעולם, ולא נלך אחר עצות רעות של אלו המכפים את השקר באמת, ומהפכים דברי אלוהים חיים, ואומרים לרע טוב ולטוב רע, ומונעים את ישראל מדרך האמת והנכון על ידי עצותם המהופחות מן האמת. את אשר החמרת הקלו, ואת אשר הקלת החמירו. את אשר ריחקת הם מקרבים, ואשר קרבת הם מרחקים. ויש מהם אשר טעו בעצמם, ואינם יודעים בעצמם את האמת לאמיתו. והם מדברים לפי תומם, ועצתם הפוכה ומזעקת לנו מאוד לעבודתך. ריבונו של עולם, אתה ידעת האמת, ולפניך נגלו כל תעלומות. אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סטרי כל חי. קומה בעזרתנו ועצר אותנו מהם. שלא ידבקו ויכנסו דבריהם בלבנו כלל, לא מהם, ולא מהמונם, ולא מהמיהם. גדול העץ אבירה ועליליה הזקן הוא ברחמך הרבים שיתגלו לנו צדיקי האמת ונזכה להתקרב אליהם באמת ולקבל מהם עצות נכונות וברורות וישרות. עצות טובות הנמשכים מתרי"ג אייטין דאורייתא שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצתם האמיתית ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת לעולם ועד. ועוזרנו ברחמך הרבים לשמור את הברית קודש ורחם עלינו והצילנו אותנו ואת כל עמך בית ישראל מכל מיני פגם של ניאוף חס ושלום. הן בראייה, הן במחשבה, בדיבור ומעשה ובכל החמישה חושים בכולם תשמרנו ותצילנו מכל מיני פגם הברית. רק תעזרנו להיות קדושים וטהורים בכולם ונזכה לקדושת הברית באמת כרצונך הטוב. ובצל כנפיך תסתירנו. ותזכנו לקיים מצוות ציצית כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. ועל ידי כנפי הציצית הקדושים תגן עלינו ותציל אותנו מכל מיני פגם הברית. ותזכנו להתקדש בקדושתך תמיד. ולהדהדת תציל אותנו מעצת הנחש, מעצת המפתים והמסיתים והמדיחים מדרך האמת, בכוונה להרע או שלא בכוונה. ונזכה לקבל ולהמשיך עלינו אור השכל לאמת של צדיקי אמת. על ידי שנזכה לקבל ולקיים עצות טובות ואמיתיות שלהם, ועל ידי זה נזכה לאמת, ולא יוצא דבר שקר מפינו לעולם. <coughs> ריבונו של עולם, הצילנו ברחמיך רבים מכל מיני שקר וטעות שבעולם. הן מדברי שקר, שלא יוצא מפינו לעולם שום דבר שקר חס ושלום, ון מדרכי שקר, שלא נלך בדרכי שקר חלילה. ותציל אותנו ברחמיך רבים מדרכים נבוכים, מדרכי טועים. רק תהיה בעזרנו תמיד לילך בדרך האמת לאמיתו, באופן שנזכה על ידי האמת לאמונה שלמה, ונזכה לחבר ולייחד אמת ואמונה תמיד. ועוזרנו שתהיה תפילתנו נכונה וסדורה ושגורה בפינו ובלבבינו. ותגלה ניסים ומופתים בעולם למען דעת כל עמי הארץ, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד. ותזכור את עמך ישראל להוציאה מתוקף גלותם אשר גלית אותנו זה כמה שנים. ותמהר ותחיש לגאולנו, ונזכה לשוב לארצנו, ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה, ויקוים מקרא שכתוב, והיה צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. וקיים לנו מקרא שכתוב, תבואי, תשורי מראש המנה, במהרה בימינו, אמן.